Egy pocsója emlékiratai. 1972. március 22-én egész nap esett az eső, és én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen. Meg is nevezem Budapesten, Magyarország fővárosa, a 13. kerületi Dráva utca 7-es számú ház előtt, ahol Horpadta járda. Ott éltem, éldegéltem. Sokan belém léptek. Aztán visszanézve szítak, ócsároltak, kemény szavakkal illettek, amelyeket nem írok le. Két napig voltam pocsolya, zokszó nélkül a sértéseket. Mint ismeretes, 24-én kisütött a nap. Ó, mi paradoxa lét. Fölszáradtam, amikor szép lett az idő. Mit írjak még? Jó szerepeltem, dőrén viselkedtem. Mást vártak tőlem a Dráva utca hétben. Most ugyan már mindegy, de azért jó volna tudni, mert utánam is gyűlnek majd odapocsolják. Mi gyorsan élünk, napjaink kivannak számolva. És mi alatt odalent időztem, felnőtt egy tetrekész nemzedék csupa álmodozó, nagyra vágyó potenciális pocsója, és mindengem vallatnak, macerálnak, hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő horpadásban. Én azonban mindössze két napig dolcsáskodtam, és ennek alapján csak ennyit mondhatok. tényes való, hogy a hang nem drasztikus, hogy a dráva utca szeles, és minduntalan, amikor nem kéne kisüt a nap. De legalább nem kell a csatornán lefolyni. Jaj, micsoda lyuk a korpadások, csőtörések, beroppandult testek. Nagy szó ez manapság, fiatalok, ha rám előre, irány a Dráva utca.